Kim na 40 anys amb tu Galegos Novash, Cor Armnando Fernández y Julio Cogil. Ja ti via sin la miña se vod Si me qui o canto Despertarás meus de. Si me robas. Sos mi ojos por dentro Si me quita ese blanco Yo ya no voltaré Como noite marinheira escutei una canción era un ruso que cantaba regale y me amo Os veitos máis amargos Pois ninguén me satisfazer My name is Katusha Salam. tocanos a conexión quincenal que tenemos cada a, cada vez que podemos conoso correspondiente en Monforte de Lemos, en la capital de la Ribera Sacra. José Manuel Fernández Montes. Muy buenas tarde, José Manuel.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 O bulebulo. Vamos a poner ya música correspondiente, veña. Corre, tu entrada. Vamos a ver. Un, dos, tres, Vaya así, ¿no? Como Efectivamente, esta. pues eh, como siempre digo, eh, muy rápido, eh, esta sección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 Eh, experiencias dos pacientes ou opinión de expertos de eh, miles de expertos de 30 países uh -huh. ou o sea se bueno, A noticia é que que Galicia está punteira no, no, no, na atención hospitalaria Entre os 50 eh, mellores de España Punteira no, na atención dos, o, hospitalaria Vamos uh -huh. Exactamente Vemos coa cuarta Conta atrás para os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 La da primeira data para poder presentarse e optar a estes premios, a presentación tivo lugar eh, esta semana en Santiago, concretamente na sala Capitol. Os premios Martín Codas, non? Exactamente, que digamos que xa eh, bueno, xa, brevemente, entre o 3 o 23 de marzo, xa se poden apuntar aqueles que queiran competir, que irán conta a un premio nas diferentes categorías que son moitas. Eh, de, de, de creadores eh composicións musicais eh, en galego. Muy ben. Bandas, bandas de artistas, bandas de artistas que, que representen claro, claro. a estes premios, busquen a categoría na en que encaixan sí, sí. e que do 323 sa por un tempo na páxina web dos premios Martín Codex uh -huh. e despois saberá o xurado calora e o 28 na gala vos pues, darase eh, os os gañadores. Muy ben, muy ben. Sí, sí, sí. coa quinta. Mhm. Uh -huh.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 como obra de colección e obra documental moi interesante por, por, por o feito de recoller tantas máscaras de e dos moi coñecidos, pero outros un pouco coñecidos e outros que niñeu coñecía. Carai. Eh, Esas se poden tamén mercar en alguna librería. Ora non sei concretamente en que librerías, pero, bueno, é buscar por internet ou, bueno, que, queira que este interesado, podemos pasar o contacto de alguén para para facerse con él. Eh, e aquí tamén vos recomendo, xa rematando esta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 como foi a elaboración deste este, esta obra este, este, este libro traballo. dos, dos antroes de Máscaras de Galicia hai unha editorial especial para poder ponerse tamén en contacto ou non? non, é ponerse... eh, eh, autoeditado pola Escola Esta Semente Escola Semente, vale, vale bueno, bueno, pues claro. Escola Semente, que se poñan en contacto claro que si, sí, si, sí, sí, sí. si busquen a Escola Semente de, de Galicia de Compostela, eh, xa lle dirán como conseguilo que librería se está ou directamente les pode mandar o libro Muy, vale. bien. Muy bien, pues, pues eh, eh, Escola Semente, veña. A, vamos ahora a segunda sección o apartado que ti, m, m, de, de titulas que pasa que pasan a ribera Sacra, pero precedida a música correspondente Vamos a la vamos. Veña, adiante.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 na Silvea Sacra debería apuntar na xente a intentar a, a ir os máximos posibles Claro Sober, claro, sober. o día 1 de marzo desfile e baile da cachucha en Quiroga o domingo 2 de marzo desfile de Entroido chantada o 1 de marzo desfile polas ruas da, da vila principal de chantada pero en Santiago de Arriba o Entroido riberao será o domingo 2 de marzo na Pobra do Brollón o desfile será pola vila o 1 de marzo. E depois temos o entroido de Salcedo, o Luz 3, lo que, como sabedes, o protagonista é o oso que va tisnando na xente, pero tamén unhas figuras que están a recuperar ultimamente que tamén son dinas de ver. Os disfraces de campo, as madamas e os danzantes. E imonos a Pantón. En Pantón, o desfile será o 8 de marzo, o último desfile da de Ribeira Sacra, e xa un pouco fora da tarde de entroido, pero o 8 é moi seguido un dos que máis eh, público eh, concentra na Rivea Sacra. Uh -huh. E, sen sair de pantón, pedindo-nos a parroquia de Budián, a parroquia, perdón, a parroquia de San Romao de Acedre, o entroido de Rubián, o entroido deste pequeninho que empieza a ser coñecido e que ten entre as súas figuras, os que chaman os brancos, é o farraquín. Será o domingo 2 de marzo. Falei. E se nos imos a Manzaneda, que agora tamén sabes que está dentro do que é a Rivea Sacra, é ronda de máscaras o domingo 2 de marzo, Para non perderse, domingo 2 de marzo pola tarde en San Martiño de Manzaneda. Aí. E os martes día 4 o del xeile da dos diferentes foliáns. Si. Eh, que hai en Manzaneda pola Vila pola pola vila principal, ou sea pola rúa de Manzaneda. E Manzaneda. Teimoso Cobrel, tamén un lugar que está recuperando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 ese solta a uh, esa falla solta do Coaño. Eh, uh -huh. e... por diferentes aldeas do Courel, estes dous días intentando chegar a todas, e está organizado pola veciñanza do Courel. E remato como forte co de Chile, un dos máis grandes e seguidos, a Ribera Sacra, que se celebrará o martes 4 de marzo. E oixixoves de comadres en allí forte que está a celebrar na Praça España, cos cativos e cativas eh, a ensinando as súas comadres que algúnas delas arrematarán no lume sacrificada. Fantástico, fantástico... Para escoller, para escoller, para escoller, para escoller. Para ver, que, que lóxicamente non, non haberá Tempo nin espazo suficiente para poder facelo Pero a verdade é que de, un, un, un habano de, de, de propostas Fantástico, claro que sí É, é sensibilidad de ver a sacra, imaginaremos Se nos estendemos máis Carai, sí, sí, sí, sí. Bueno, Imos vamos, a terra do Bolo, imos a terra de Vigo Imos a terra de, de, de Compostela Imos claro, bueno, a terra de Togulla eh, sí, bueno, bueno. bueno. Fantástico bueno, Impresionante, unha orte... riqueza eh, inabarcable está fantástico ya último apartado para que no se nos vaya saiiendo tempo veña para ese último apartado también va a precedido de música vamos a la primero con música veña. máis profundo o idioma precede efectivamente, precede efectivamente este apartado tan feiticido este apartado no que honró e eh, honramos dentro do programa do programa galegos Novais, honramos a nosa sabeduría popular un patrimonio do que estar ben orgullosos é do que teñemos que contribuir todos e todas día a día claro, para que claro. perdure, este a presente, eh, esa riqueza non se perda nunca. Pois pues ben, si hoxe, eh, a mí a, a, a chega de eh, Cultiña, pero bueno, queda aí, e despois dígamos tamén que temos, como sempre, esa colaboración eh, de amigo a amiga que completa a, a sesión correspondente. Vale. Hoxe traigo unha frase que xa escoitei a un amigo, non é popular, pero destas que, eh, sen ser popular, podía, dende que a escoitei e a dixo esa persoa, empezar a xelo. Pero empezamos polo principio, o refrán. Un refrán que escoitei de dúas maneiras diferentes, se vos tedes eh, a opinión ao respecto, decideme caldas dúas eh, versións escoitastes, se que vos escoitastes. Sí, sí. E a que nos estea pues, seguindo polas ondas, tamén, que era dúas socios que, dou, que os que eu escoitei e repollín, tal delas é coa que se identifican ou escoitaron. Ese ano non é ninguna delas, é unha terceira que diga. Aí vai o refrán. Unha mexada sem peido é como unha gaita sem tamborileiro. E a outra versión, unha mexada sen peido é como unha festa sen gaita. Cal é a correcta ou cal escoitou a nosa audiencia... Cal coñece das dúas ou unha terceira, se en primeira nesta segunda. Si. Sí. Vos escoitastela. Eh, teño, teño escoitado eso é eh, eh, precisamente un gaiteiro ademais. O feito que, o feito de que digais ademais, dice eh, a complementaba dicindo que un, un, a mes, un, un gaiteiro non mexe só. Bueno, <ríe> <ríe> sempre eh, acompañar, bueno, Un gaiteiro me meixa con túas gaitas, tamén se pode dicir. <risa> non? El dixo, di, di, o, o, que, o que escoita ten que dar inter, interpreta, eh, interpretar o que o, o que lle dixeron, non? Pero é un gaite... entón, calde calde estas escolitaches, tes na, na memoria. A primeira, non, esa de un, un, unha mexada sen peido e como a gaita sen tamborileiro. Moi ben muy ben, pois estas dúas recollín eh, unha, nada máis, nada menos que a un experto en comunicación que fun a unha charla mm. que dicho a un experto en comunicación que xa oira a súa avó e que lle quedou gravada pa toda a vida mm. e a outra escoiteína non hai moito tamén e digo, mira, xa teño dúas versións eh, que cambian un pouquinho pues... a ver, eh, vou dicir a xente a nosa audiencia, a ver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 Pois de, de, de no pois este rapaz dicho a gorra de piensos Viona é a Air Jordan das gorras galeras. Co, como dicindo, cuidado, pode haber moitas e diferentes gorras, cada un pode barra que queira, ou a que teña, aquella a que gasaje, que veña de Boston, de, de Chicago, ou de Luxemburgo. Uh -huh. Pero a auténtica, auténtica que ten máis solera é a de piensos Viona o que conserva unha desas de hai <risas> Jordan da Gorra Galega. <risas> o sea, que se te des unha cuidado, é que so vale ouro. Eh, hai Jordan Galega, vamos a ver, é eh, algo que, que que ten característica especial, vamos. Bueno, que vale ouro, que que tedesa é <risas> única. É sí, sí, sí, eh, un elemento, un obxeto único que vale, bueno, no mercado negro vale millóns. Si, sí, si, sí, porque os piensos de Iona e naquel momento tiña unha certa importancia a nivel de granxas, non? É que piensos, piensos Biona, eh, os piensos o que ratibron os matarratas. Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. É a marca das marcas. Si, si, si. Claro. <risa> bueno, o eh, rematamos. O que máis vendía, con alemais, o que máis vendía. Si, si, claro. Que sí, sí. Sí, claro. Entón, rematamos sabedoría Popular de Oxe con esa colaboración de amigo-amiga, neste caso unha amiga, moi hmm. boa amiga,